Příběh o královně jménem Ahaljá Kniha 389 Slunce pokračovalo Ó, pane, stvořitelem vesmíru není nikdo jiný než mysl a mysl je též purušou, nejvyšší kosmickou bytostí. To, co vykonává mysl, je čin. To, co udělá tělo činem, není. Pohled na sílu mysli. Díky pevnému zaměření mysli se deset mladých mužů stalo stvořiteli. A pokud si někdo naopak myslí, že je bezvýznamným tělem, stane se smrtelnou bytostí. Ten jehož vědomí je obrácené do vnějšího světa, zakouší radost a bolest. Oproti tomu Jógin, jehož vědomí je obrácené do sebe, představy radosti a bolesti nemá. V této souvislosti ti budu vyprávět jeden příběh. V zemi Magadha byl králem Indra Diumna. Jehož manželkou byla krásná Ahalya. Žil zde také pohledný mladík volnějších mravů jménem Indra. Jednoho dne královna slyšela vyprávění o manželce mudrce Gótami, která se též jmenovala Ahalya, a kterou svedl bůh Indra král nebes. Poznámka Mudrc Gótama je jeden ze sedmi mudrců současné Manvantary. Konec poznámky Vyslechnutí příběhu mělo za následek, že se královna Ahaliá do mladíka Indry zamilovala. Ahaliá byla láskou k Indrovi úplně posedlá a za pomocí jedné své dvorní dámy se s Indrou začala pravidelně scházet, a musí si užívat jejich vzájemné lásky. A byla do Indry tak zamilovaná, že ho viděla všude a ve všem. Myšlenky na Milovaného ji rozjasnili tvář, a jak jejich vzájemná láska rostla, nešlo již tento vztah utajit. Nakonec se vše doneslo i k uším krále. Rozlobený král chtěl jejich vztah zničit. A zkoušel milence potrestat mnoha způsoby. Nechal je mrznout v ledové vodě, smažit na rozpáleném oleji, smíkat na provaze zaslonem i byčovat. Indra se však králi jenom vysmál. Ó králi, celý vesmír není pro mě nic jiného, než má milovaná a a pro ní jsem celým vesmírem zase já, proto nás tvoje tresty nezasahují. Pane, jsem pouze mysl, jedinec je mysl. Můžeš potrestat tělo, ale nepotrestáš ani nijak nezměníš mysl. Je-li mysl něčím zcela naplněna, pak to, co se děje s tělem, se jí nedotýká. Požehnání ani kletba ji neovlivní. Podobně jako zvíře svými malými rohy Nemůže pohnout pevně usazenou horou. Mysl nevzniká z těla, ale naopak. Mysl tělo vytváří. Mysl je semínkem pro tělo. Umřeli strom, semínko přežije. Když je li zničeno semínko, strom umírá s ním. Pokud zemře tělo, mysl si pro sebe vytvoří těla jiná.